Земля у рівчаку врухнулася. Ні, здалося. Я здригнувся і позадкував, побачивши руку, яка вивільнилася з-під землі. Жіночу руку з залишками манікюрного лаку на нігтях.